Femeia, măr de ceartă, 1876, femeia, ce mai este și acest măr de ceartă, cu masca ei de ceară și mintea ei de ceartă, cu fricoșate patim în fire de copilă, cu fapta fără noi, mă, când crudă, când cu mila visurilor proprii, eternă jucărie. Un vis tu ești în minte și astăzi te mângâie, iar mâine te ucide. Cu același râs pe buză, ea ascultă șaptați de amor sau auză, iar mâini cu mii propuneri te chinuie și știe că orice nerv în tine rupe și îl Comedianta veche ca lumea, comedie, ea joacă azi, Jucava de astăzi anumie, cu aceeași mască mândră, netedă, mișcătoare și acel iubit de dânsa azi de moare și asta nerozie, cruzime în lumea cea de chinuri, ea oare ce mai cată, ia ceea ce nu gândește gândind doar cu gura. Că sărutări și vorbe de amoria de natura și râsul cel mai vesel, zâmbirea îmbătătoare, atâta înțelepciune în gura ei de floare. Atâta înțelepciune para vedea și atâta plăcere para duce în inima mărăta, în inima amărâtă, când capul coboseală pe umărui ți culci, sau când te uiți în ochii ucizători de dulci, închi chiar încât chiar mântuirea acea vecinică îți și redeviu un sizif sacrifici. Pentru vermi, să le compui în lume o haină în generații, sacrifici și mândrie și minte și aspirații, o moarte dulcea mică sub ta largă, acoperi fericiții și magica ta vargă, atinge câte o frunte de om ce te dorește, îl face ca titanii de tot, desprețuiește, desprețuiește lumea pe sine și în sfârșit, Desprețuie gândirea că e desprețuit. Privește asta viață ca pas spre mântuire. Ocazie durere o lungă dormire, în inimi spăimântate, un chin și o povară. Ce veacuri ce trecură pe umeri încărcară a vieții comediei mișcate de aur când scena astei vieți vieții al mântuirei, faur, ironică e ziua ce vesel te privește pe când în fir o ființă pe alta prigonește, ironică-i mișcarea florilor în vânt, când sucură rădăcina viața din pământ. Ironic e pământul visternii de viețe, când sânul lui ascunde semințe miră, zlețe, care ieșind odată la soare lui lumină, cu capul se salută, se sucură rădăcina. O luptă e viața și toată firea e luptă, milioane de ființe cu ziua întreruptă sus lor moarte, hrănesc prin putrezire. Acea frumoasă haină ce acoperă pe fire în van, creați la vorbe și le-a zvârleți în vânt. Plodirea este rolul femeii pe pământ, priviți acele râsuri, zâmbiri, visări, suspine. Dorința de plodire o seamănă în tine, ce vă -certați cu noaptea și buiguiți. Cu desfăcio, face-o, de tot una, e tot una. Denuți fi voi în lume, din nou să părăsiți neamul, oricare vită șuie, oricare tont, iadamul vieței viitoare și fie un par de gard, femei, rămâne în lume de dorui toate art, O moarte. Nu aceea ce omor spre naște iar, ce umbră ești vieții, o umbră de ocară, ci moartea cea eternă în care toate sună, în care toată s-afundă și soarele și luna, tu care ești enigma obscurei conștiinți, cuprinsă de o minte din miile de minți, tu stingere, tu caos, tu lipsă de viață, tu ce pun și la geniu spui numai cei încărți. O slabă fulgerare, cea cărui nu te teme, îngheți nervul vieții din fugătoarea vreme, când alții cu alor gânduri mereu în lume sapă, istoria e viața, ce se e pe apă, pe tine dulcea mică, pe tine întuneric, tu care, o, care cu o suflare atingi jocul cel feric al lumei scripitoare, pe tine gând de noapte te stinge o femeie cu cele șapte, nimic nu e șoapta ai, știi tu ce ea șoptește? Ea nu mă vrea pe mine, pe tine te urăște. Când îmi zâmbește mie, ea atunci s-a pus la pândă, Tu e jefa la care a ei izbândă. Ea n-a știut vreodată că ce voiește e alta, că tu ești inamicului și că eu sunt un alta, altă chinuită. Unaltă de ocară, când eu cunosc prea bine iubirea ei că e amară. Mă mint pe mine însumi, doresc și cred că amorul folos mi-a duce mie.